واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي وهو خليل ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين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 Pas taj të ndërshëm vla zërbesimtar, jemi në fund të vitit 2011. Dit këto të cilat si zakonisht në gjdo fund vit karakterizohen me përkatitje të ndryshme, qofshin përkatitjet fizike, po ashto dhe përkatitjet materiale dhe shumica e njerëzve anë kënd rruzullit toksor përkatiten për festat të ashtëquajtora festat e fundëvitit. Festa këto të cilat në vendin tonë kanë marë hovë, kanë marë për masat më dha si dhe mos pas luftës. Dhe ne si besimtar musliman duhet të jemi të kujdeshëm, të jemi të vëmëndshëm, se me çfar festash kemi të bëjmë dhe me çfar festash po ballafaqohemi Festat të ashtuquajtura, festat e fundvitit nuk kanë të bëjnë asgjë me fen islam e as me muslimanët. Dhe është mos e vërtetë se këto festa, të cilat janë bë mode për disa pra i besimtarve musliman ose e kanë burimin nga popujt e lashtë pagan ose e kanë burimin nga feja e krishterë dhe si çdo herë ballafaqohemi në fund të vitit me Krishtlindjet apo të quajtura Krishëndellat dhe ballafaqohemi me ndryimin e motmeve, ndryimin e vitit kalimin për një viti në vitin tjetër. Sa ju përket kryshlindjeve, ato janë të njohora si fest fetare e kryshter. Ndërsa sa i përket ndrimit të motmoteve, ndrimit të vitit, a janë në bazë, në origin është fest pagane, dhe ata që të parët e filuan festimin e kësaj feste, ishin popujt e lashtë pagan. Andaj vllazë besimtar, keni kujdes se si po i pritet këto festa të fundit të vitit. Dhe keni kujdes se si po përkatiteni për këto festa. Dhe si besimtar musliman, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Dhe nuk na lejohet fare e asë nuk naka hije që të i pasojmë të tjerët në mënyrë të verber, të i pasojmë të tjerët pa pas farë argumenti dhe pa pas farë nevoje që të shkojmë hapave apo gjurme të të tjerëve dhe feja islame, feja cila është e kompletuar, nuk dëshiran dhe nuk pranan shtim si kur që nuk dëshiran dhe nuk pranan paksim dhe në fejnë islame qëfar do që shtohet, është e njëjtë si kur të paksohet ndi që kanë nga feja jonë. Feja islame është e përkryer, është e kompletuar dhe e plotsuar nga kryu si për kryesat. Dhe si kur dikusht me ndonë se ka festa tjera, jashtë atyre dy festave të që nëjë mësoj profet ju nësallallahu a.sallem, aj vetëm ka bërë shpifje, aj vetëm ka bërë sajim në fejnë islame. Andaj feja islame i ndalën besimtarët musliman që të përngjasoin të tjerëve në përqësi në jetën e tyre. Ndërsa ndalon feja islame përngjassimën me festat e të tjerëve në veçantë. Pra përngjassim i është i ndaluar në çfarë do mënyre qoftë. Dhe argumentet koranore janë të qarta se Allahu e ndalon përngjassimën Ëpër gjithshëm me jo besimtarët. Fath Allahu Taala: "Wa la takunu kal ladhina tafarraqu wa ihtalafu min ba'd ma ja'ahumul bayyinatu wa ula'ika lahum 'adhabun 'azim." Emosuboni sikur ata që u ndan dhe u përçan ndërmjet vetë, pasi atyre u erdhen faktet, u erdhen argumentet e Zotit. Ata do të pësoj një denim të dhimshëm, ata do të përbalen me një denim të randë. Andaj, për njësimi i atyre që kanë qenë paranesh, do të thot dalje nga rruga të cilën e ndo që i dërguar ju në salallahu aleyhi wasallam. Për njësimi i përgjeshëm me të tjerët, do të thot afrimi ka rruga dhe tradita e tyre Edhe pse ata nuk kanë ndonjë përgëzim sa do të jenë shpërtuar për kundrazi, për devijimin dhe lëshimin e rrugës së profetëve të tyre, ata i pritet një dënim i madh. Andaj vllazën besimtar, duke pasuar jo besimtarët muslimanë mund të largohet shumë nga feja e tij. Duke pasuar pa besimtarët Musliman e kanë ose të rreziku që të dalë tërsisht edhe nga feja e tij. Dhe të tjerët, ata që nuk janë besimtar musliman, kanë dëshirë, kanë vullnet dhe kanë investime kapitale që ne të bëhemi të barabartë me ta në besimin e tyre. Fjalët e tyre, dëshirat e tyre i përmendë Allahu Teala duke thonë, wa të duleu të këfurune kema, keferu fëtëku nune se wa a. Kanë dëshirë atë atë tjerët, kanë dëshirë pa besimtarët, që edhe ju të bëhenit të tilë, si kurse nuk besuan atë vetë, dhe të bëhenit të barabart me atë. Pa kjo dëshirë e tyre është e kahmoqme, kjo dëshirë e tyre është e hershme, Andaj edhe sot teksaj ditë e xejim një dëshirë dhe një vullnet të madh prej tyre që ne si besimtar të largohemi nga kjo fe. Pastaj argumentet janë edhe për ndalimin e përngjasimit të veçantë në festat fetare të të tjerëve. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kapiteln El Furqan i përmend 11 cilësi të e robët të ti të devatshëm, i përmen disa cilësi që duhet të kenë besimtarët musliman, dhe i përmen cilësit e robët që i donë Allahu dhe Allahu ata e duan, dhe nga cilësit e robët të cilët i donë Allahu dhe ata e duan Allahun, është edhe kjo, wa ledhine la jeshë hëdu në zure, wa idha marru billagwi marru kiramaa, robrit e devatëshëm të Allahut janë ata që nuk dëshmojnë rejshëm, dhe kur kalojnë pranë të keqës, ata kalojnë duke rujtur karakterin, duke rujtur moralin e tyre, dhe komentatorët e Kur'anit të hershmit dhe të vanshmit, janë dakurduar se thanja e Allahut, wa ledhina laje shhedu në zorë, Edhe nuk dëshmojnë rrejshëm është për qëllim festat e idhujtarve, festat e mushrikve. E pa dyshim fare të dëshmosh se viti i ri është festë e jona, është dëshmi e rrejshme e qartë edhe pse mund të bëhet në mes të ditës. Prandaj festat janë pjesë përbërëse e ligjeve fetare të çdo feje si që thëtë Allahu Teala, li kulli ummetin gjalna, men se ken humna si ku. Se cilit popull, ne i dham ligjë fetar, që ata veprojnë si pasti. Dhe djetar i madh islam, Ibni Tejmi Rahimahullahu Teala, ka thonë, festat janë prej veqorive më të mëdha të një ligjë. Andaj pëlqimi, në këtë gjë në festa, është pëlqimi nështë më delikat i ligjeve të kufrit dhe të simboleve të tyre publike që i bajnë. Dhe pa dyshim, njeri duhet tjeti vëmën shumë, duhet tjeti kujdesh shumë, sepse këto ndalesa nuk i ka bërë dish tjetër Allahu vetëm se të dëmshme për besimtarët muslimanë, dhe shka ku i ndalesa se për njësimit është Se ne u përngjasojmë jo besimtarve në çështjet e kësaj bote, atëherë ai përngjasim shkakton dashuri. Ai përngjasim shkakton miqësi me ata që u përngjasojmë. Për atë sot i shohim muslimanët me kurrështje dhe me ëndje flasin për të arriturat e jo besimtarve, ndërsa muslimani jore mohon të at të arritur kolosale shkencore nga ana e muslimanëve. Dhe shtrohet pyetja, a thuovall, tash ku janë muslimanët që nuk i kanë të arritur as kurrë përpara? Tash muslimanët vllazan janë duke u marrë me vetveten, duke u marrë me njëri tjetrin, duke filluar më së pari prej atje ku boron prej atje ku ka filu e daveti thirja në rrugën e Allahu Teala. Dhe i shojmë se si muslimanit në Lindje, në Balkan apo në përendim, janë të përqarën dërmjet veti. Përqarja ka filu e në piken matë dhimshme, tek prisat fetar, tek hojolarët. Ata të cilët duhet të amsojnë popullin, ata të cilët duhet të audhëzojnë popullin, ata po merën me vetë vetën e tyre. Ata po merën Mëlshimët gabimet e njëri tjetrit dhe të pretendosh se ka hojë të kompletuarën këtë bot është gënjeshtër e pastër dhe e kulluar. Ai i cili në kat meta dhe gabime pushon trupi i ti, tij, pushon trupi i ti tij në Medinë, ai ka vdekur. Ai është Rasulullah sallallahu alejhi wasallam. Të gjithë pas tij, për Ebu Bekrit, e deri te i fundi ditën e gjykimit kanë gabime, o të vogla, o të mëdha. Andaj është mirë më u marr, është mirë më u marr me, me vetveten e jo më u marr me të tjerët. Pastaj kjo smundje ka kaluar prej prisave fetar edhe tek popullata. Tek popullata jon kemi për qëllim tek xhamati. Edhe ata në një pjesë të madhe janë të përçarë ndërmjet veti. Andaj kjo përçarje që po bartet kështu dita ditës dhe është në tremtëritjes kë vetëm se shkaktën pasoja dhe shkaktën mos ngritja intelektuale dhe shkendësore. Dësa kur jemi të kë figurat publike, figurat e shkendësës asë që ka nevojt të flitet për qarja është në kulminacion dhe nuk javlen fare të meremi me ta. Pas ta e vlazen për njësimi në gjërat fetare me jo besimtarët, shkaktën a fërsi, miqësi, dashurimet e madhën dhe i tyre, Zë shkakton për afrim me fen dhe festat e tyre dhe kjo pa mëdyshje bie në kundërshtim të qartë me besimin e pastër islam. Për gjasimin e xerat e fes, dëshmojn se je duke pranuar diçka që nuk ka bazë në shariatin, në jurisprudencën islam. Andaj i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam, hadithin që shënon Imami Abu Dawud i thotë: "Men tashbeha bi qawmin fa huwa minhum", ai çoj për ngjashan një popull tjetër, ai është prej tyre. Dhe festimi i këtyre festave, pasimi i këtyre festave është pasimi i rrugës së ignorancës, rrugë për të cilën i dërguari Allahut na tregon se është e urreitur tek Allahu Teala. Imami Al-Bukhariu në hadithin E rasulullah sallallahu alaihi wasallam çeshënan në librin e tij thot, ka thënë rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadu an-nasi lillahi azza wa jall men yabtaghi fi l-islam sunnatul jahiliyya." Njeriu ma yuretun tek Allahu azza wa jall, asht ai icili dëshiron çnë fen islamë të pason traditat e ignorancës, traditat e jahilietit. Andaj theja jon është kompletuar nuk pa nuk uh, pranon shtimin apo paksimin e to. Dhe të gjithë jemi të informuar mirë. Dhe këtë informacion e kemi marr tash e 1400 vite më parë nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se ne kemi dy festa të cilave u gëzohemi dhe në ato festa ne e shprejim apo e manifestojmë gzimin tonë publikisht, dhe argëtohemi, dëfrehemi dhe e rekreohemi në ato festa. Ato festa janë festa e fitër Bajramit dhe festa e kurban Bajramit. Dhe këtë e dëshmanë në hadithin e ti e nësi radhi Allahu anhu, ku thëtë kuri dërguri Allahu sallallahu aleyhi wasallem erdi në Medinë, Ata me dinasit i kishin dy dit në të cilat lua, luanin dhe argëtoheshin në to. E i dërguri Allahut ju tha, qëka janë këto dy dit? Qëfar paracesin për ju këto dy dit? Ata i thanë, këto dy dit janë dit ku luanim dhe festonim në kohën e i një rancës. Ata her i dërguri Allahut sallallahu a.sallem tha, Allahu i zavënsoj këto dy dit me dit ma të mira e ato dit janë fitër bajrami dhe kurban bajrami. Dhe dietarët islam kan thon nga ky hadith i Rasullullahit sallallahu alaihi wasallam ne kuptojm se muslimanve u ndaloa te festojn festat e ignorances dhe festat të fetare. Prandoshe nuk do te kishte kuptim z avancimi i tyre me festat islame. Prandaj, ner sho mund te konstatoim se sikur te kishte diçka te mirë ne kto festa te ashtuqujtura te fondve nitet, Allahu i madhruar do të na tregonte sepse ajo është i gjithdijshëm dhe as gje nuk i fshehet dijes së tij dhe sigurisht këtë do të na tregonte edhe i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam andaj vlazën besimtar e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë nga rruga e devijuar që të na mbrojë nga msimet e pa argumentuara dhe msimet të cilat nuk kanë bazë fetare dhe lutim Allahun jallashanuhu që të në mbronë edhe prej harameve që në masë të madhe do të paracitën në këto ditët e fundit të vitit. Allahut i kërkoj mbrojtje nga fatkesit dhe sprovat që mund t'i godet njeriun dhe Allahut i kërkoj mbrojtje nga cytjet nga cmimet e djalit të malkuar e kulu kauli hadha wa astaghfirullah e li valekum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 Vlazen, pasi që jemi pranë kësaj feste të madhe e cila nuk një vend dhe kufi dhe ka depërtuar në shtëpite që i futve të krishterve dhe të muslimanve, kjo fest që është qujtur festa e vitit të ri, është arsyshme dhe nevojshme që të dim që farë në realitet është festa e vitit të ri, apo që farë feste, është viti i ri. Për sa u përket fakteve fetare, është një festë që nuk ka bazë fare në Kur'an apo në sonetin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo, nëse ju kthejmë në enciklopedive të ndryshme botërore, e gjejmë në enciklopedin britanike se historianët e definojnë këtë festë si festë jo fetare. Dhe thonë Jezu Krishti nuk ka lindur në këtë datë që sot festohet në tokat e krishtere. Dhe atrit e kishës të shekullit të dytë dhe të tretë vërtetojnë këtë duke thënë ajo që quhet ditëlindja e Jezu Krishtit nuk është gjetjer vetëm se kopjim i festimit të festës së paganëve në Europë që ishte e njohur para lindjes së Jezu Krishtit. Po i njëjti borem thot kalendari i festave të krishterave është kopje e kalendarit diellor të Juliusit, i cili kalendarin diellor e solli në Rom në vitin 46 para lindjes së Krishtit. Dhe ky kalendar kishte vitet siç i kemi ne tash dhe viti kishte 365 ditë dhe paganët festonin 25 dhjetorin festën e tyre të njohur si festa e lindjes së diellit. Po ashtu enciklopedia britanike thotë E ditëlindja e Jezu Krishtit për herë të parë është festuar me 6 janar të vitit 336 para lindjes së Krishtit në Rom. E më pas kisha prendimore kanë për qëllim kishën katolike në fund të shekullit të 4 filloi ta feston ditëlindjen e Jezusit me 25 dhjetor, ndërsa kisha ortodokse unda prej kësaj feste me kishën katolike dhe ajo filloi ta feston këtë datë me gjasht janar dhe si pas historianve Jezusi nuk ka lindur në as njerën për i këtyne datave dhe një festimi tjil është një trashigimi e paganve të Evropës të cilët e kanë festuar një kote gjatë këtë fest edhe para lindjes se Jezu Krishtit pastaj ato që e karakterizdojnë vitin e ri janë gjëra që sharake e as pak fetare dhe të logjikshme prej tyra është bredhi Dhe çfarë simbolizon bredhi? I njëjti burim Enciklopedia Britanike e definon bredhin se të parët që kanë përdorur bredhin ishin faraonët e pas faraonëve ishin kinezët dhe ata e përdornin atë si simbol të jetës. E pas kalimit të paganëve europian në fenë e krishterë, ata e bartën bredhin me vetë gjenerat pas gjenerate dhe e përdornin në shtëpitë e tyre e zbukuronin atë dhe në Shekull në 16 përhapet më ma për të madhe bredhën e pshhtëpite të krishterëve, e fillimisht përhapet në Gjermani e pastaj pas 3 shekuve përhapet edhe në Angli dhe në vendet e tjera të Evropës. Po ashtu viti i ri e karakterizon edhe plaku me rroba të kuqe dhe mjegër të bardhë të thatë. Dhe ky quhet Baba Dimri. Dhe ku është në realitet Baba Dimri? Në fakt nuk ka shënime të sakta, nuk ka shënime të vërteta për Baba Dimrin përveç se në për legjenda të ndryshme përmendet se Baba Dimri është një njeri i moshuar me mjekër të bardhë e të gjatë dhe me rroba të kuqe, gjersë jeton në polin e Veriut me gruan dhe fëmijët e tij dhe pranë vetes ka bashkpunëtorë. Ka shumë njerëz që i ndihmojnë në punën e tij. Sepse ai aty ka një puntori apo një uzin gjigante që prodhon lodra për fëmijët dhe pastaj në natën e ndrymimit të motmeve e përkatit sajen e tij të madhe të mbushur me lodra, të cilën e bartin tet kaproj dhe kalon pran çdo shtëpie duke udhuruar dhurata fëmijëve dhe i gëzon ata ata kur gjohen menjes gëzohen me, me dhëratat që i gjejnë pranë vetës kështu pra është i definuar baba dimri në legjenda dhe jo sigurisht jeni të njohur se çfarë do të thotë legjenda këto janë pralla që tash edhe fëmia e vogël mo nuk po i dojnë këto dhëratat e baba dimrit se e kanë pasë po kjo është një rrën dhe baba dimri është një rrënacak apo një figurë e rrajshme që në realitet nuk ekziston fare andaj t'jeni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm se se si po e pritet në kët baba dimrin edhe tash kur si tata pak është e tensionuar se edhe për i mjekrave njerëzit potuten, me bom i orë në një ashtu me mjekre gjatë, mu sufriksëni se nuk është prej Kabuli apo prej Kandahari, po është prej Poli të Verivët si pas legjendes. Dhe po është të keni kujdes se si po e stolis një shtëpin, dërisa si musliman nuk kemi ndonjë arsyë të justifikush me t'i stolisim shtëpijatë, ti zbukurojmë edhe për festat tona atëre afoval, a kemi ndonjë arsye qoftë të pakët që ta zbukurojmë shtepin, lagjen, apo qytetin. Dhe e lusim Allahun gjëllëshanu hu që të nëndihman të balafachohem i me realitetin, dhe është shumë interesante se Evropa e krishterë, si duke të është ma inteligentët se disa vendet të mëstimanve, në disa vitet kallura kam rështë, që ndruar në këtë nëndrimit matmoteve në për disa venet Evropes dhe besëni nuk ka zbukurim dhe nuk ka fest apo atmosfer festive në për shumë kryë qitetet e Evropiane që shka në kryë qitetin e Kosovës apo në kryë qitetet e Balkanit. Po sigurisë se nga nuk kemi tjetër sen që ka të bojmë veç se të mërëmi me gjanat kota ndërsa ta Evropianet këto gjarat e kota si duket veç i kanë kaluë me kalimin e kohës dhe ta shmerën në disa gjanën dështa ma të mençme. Andaj vlazen, ne si besimtarë musliman, duhet të largohemi, jo vetëm nga festimi i këtyre festave të jo besimtarve, apo të paganve, mirë po duhet të largohemi në disa mnyrat të tjera, dhe ato mnyra manifestohen kështu, duke mos marë pjesë në festat e paganve, apo kuj do qoftë ato përveç festave tona. Të mos i përpudhim veprimet dhe punë tona me veprimet dhe punët e paganve Apo të feve të tjera Të mos ju dhurojmë dhurata gjatë festave të tyre Sepse dhanja e dhuratave të tjerve gjatë tyne festave është një dëshmi se ne i pranojmë ato festa Dhe se u gëzohemi atyre festave Ndërsa Ebu Hafs el Hanethi u Rahime Allah o Taala Ka thonë kush i dhurën qoftë edhe një vez i dhujtarit Në shenjë madhërimi për festën e tij, ai i ka bërë kufër Allahut subhanahu wa taala. Kjo e shënon thandjen e këtij Imam al-Bukhariun në librin e tij. Pastaj të mos ndihmohemi në shitvlerje për këto festa pagane apo të tjera, pastaj të mos u oroim festat e tyre, të mos u gëzohemi këtyre festave dhe të mos u ambjellim të rive apo fëmijëve tonë që to festa në zemrat e tyre të njoma. Allahun e lutim që të na ndihmon dhe të na udhzon dhe në rrugën e vërtetë na drejton. Bin salavat dhe selame për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse jemi në ditën më të mirë të javës, që një herë është festa javore e muslimanëve. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة يرحمكم الله الله